מערבה מכאן, פודקאסט על תרבות המערב. פרק 6, קץ ההיסטוריה והאדם האחרון מאת פרנסיס פוקויאמה, חלק ב. עורך ומגיש, דניאל קיגל. מגישה, אוריה אביגד. שלום דניאל. בפרק הקודם דיברנו על כך שלפי פוקויאמה, הליברליזם ניצח בעצם את כל שאר האידיאולוגיות, ושהמדע המודרני מוביל בהכרח לקפיטליזם, ואין דרך חזרה ממנו. בהמשך, הספר קוקמה מדבר על מוסר העבודה. מה יש לו לומר על זה? הוא טוען שמוסר העבודה נובע מהחלק האטימותי של הנפש, כלומר החלק שמחפש כבוד והערכה מאחרים, כי לאדם שעובד קשה והוא מצליח, יש לו הנאה מההכרה והסטטוס, ללא קשר לשכר, זה לא שהוא לא מרוויח הרבה, אבל זה לא הדבר העיקרי שמוביל אותו. למה? כי עבודה של הרבה שעות ביום זה לא משהו רציונלי. כי הבן אדם הזה לא רואה נגיד את המשפחה שלו, הוא גם פוגע בבריאות שלו. בעצם מבחינה רציונלית, עבודה זה סחר בזמן וכישורים תמורת כסף. וברגע שאדם מגיע לרמת חיים גבוהה, אז שעות העבודה שלו ירדו, כמו שאנחנו רואים היום שקורה באירופה. ולכן מי שעובד קשה, הוא לא רציונלי. שזה כמו בעצם הפרוטסטנטים בעבר. נכון, אצל הפרוטסטנטים הייתה תיאוריה שהגורל של האדם נקבע מראש. ובגלל זה צריך לעבוד קשה. אם הגורל אבל נקבע מראש, אז למה לעבוד קשה? זהו, יש פה טריק, כי למרות שכביכול באמת לא משנה מה שנעשה, בכל מקרה נגיע לגן עדן או גיהנום לפי מה שנקבע לנו, אבל הדרך לדעת אם אתה תגיע לגן עדן, היא לפי ההצלחה בעולם הזה. וזה עודד אנשים לעבוד מאוד מאוד קשה בצורה פרדוקסלית. זה גם לא קורה רק במערב, אפשר לראות את זה למשל גם ביפן, אבל מסיבות אחרות. נכון, ביפן יש מושג שנקרא קרושי, שהמשמעות שלו זה מוות מעבודת יתר, אז זה באמת לא נובע מהנצרות הפרוטסטנטית, אלא בגלל שלאדם יש מחויבות למשפחה שלו, לתאגיד שבו הוא עובד ולעם היפני באופן כללי, זה לא רק קרייריזם אנוכי. למרות שגם הפנייה לערכים קולקטיביסטיים לא תמיד מצליחה. נכון, אם אנחנו נסתכל על הדוגמה של ברית המועצות, אז שם אנשים לא היו מוכנים לעבוד קשה, למרות שכל היום פמפמו שם תעמולה של לעבוד למען הכלל, למען המהפכה ולמען העתיד הזוהר שיהיה, אבל אנשים לא כל כך קנו את זה. אז אולי כן צריך לפנות דווקא לאינטרס האישי. גם זה לא תמיד עובד, כי כמו שאמרנו קודם, אם עבודה היא סחורה למכירה, אז אין תמריץ אמיתי לעבוד קשה, לפחות מרגע שהגענו לרמת חיים שהיא טובה, אין לאדם גם גאווה מקצועית במה שהוא עושה, הוא בסך הכל סוחר בזמן שלו ובכישורים שלו, מה שמביא אותנו למסקנה שצריך נגיעה של אי רציונליות בכל מה שקשור לעבודה כדי לשכנע אנשים לעבוד קשה. ומה לגבי הבדלים תרבותיים בין עמים? ההבדלים האלה יישארו גם אם הדמוקרטיה והליברליזם ינצחו. מקויאמה באמת לא מבטל את זה, הוא טוען שזה משהו שתמיד יישאר ויהיה מוקד ליריבות, במיוחד בעולם שאחרי המלחמה קרה שכבר אין הבדלים אידאולוגיים גדולים בין עמים, זה לא שיש קומוניזם וקפיטליזם, אלא בעצם ההבדלים העיקריים זה הבדלי תרבות. אולי גם הליברליזם והדמוקרטיה לא ינצחו בכל מקום. הבעיות העיקריות יהיו משני סוגים של עמים. הסוג הראשון זה אלה שמצליחים מאוד במשחק הקפיטליסטי, והם ירגישו שהם לא צריכים את הדמוקרטיה, ואלה שמסיבות תרבותיות מתקשים ליצור כלכלה משגשגת, זה ייצור אצלהם עוינות כלפי כל הרעיונות האלו של הדמוקרטיה והקפיטליזם. כן, אחת הדוגמאות שפוקויאמה נותן למתקשים זה בעצם עמים מוסלמים. הוא מחלק אותם לכמה סוגים. היו כמה אסטרטגיות של להצליח בעולם המודרני, טורקיה למשל היה ניסיון של התמערבות, עימת הטורק, להפוך להיות מערבים לגמרי, כולל השינוי של האלף-בית ועוד המון המון שינויים אחרים, יש את הניסיון של הלאומיות הערבית והסוציאליזם שהיה בארצות ערב, כל הדברים האלה בסופו של דבר נכשלו וזה מה שהביא למהפכה האסלאמית באיראן, ששם יש ניסיון לחזור לאסלאם הקדום, בלי תוספות ושינויים, בעצם לתקופה שהאסלאם היה מוביל ונורא נורא מצליח. כמו גם המדינה האסלאמית, שזה בעצם גם ניסיון לחזור לאסלאם שהוא קדום וטהור. מה לגבי העמים האסייתיים? למה, למה להם להתנגד לדמוקרטיה ליברלית? כאן יש לנו בעצם בעיה הפוכה, בגלל שיש לנו הצלחה כלכלית אצל העמים האלה, ומשטר סמכותני. אז יש עלייה בביטחון העצמי, והעמים האלה מעדיפים את הערכים האסייתיים על הערכים המערביים. איזה ערכים למשל? דברים כמו עליונות הקבוצה על הפרט, מוסר עבודה מאוד מאוד קשוח, ציות והיררכיה. לעומת אינדיבידואליזם וזכויות אדם, שנתפסים כחולשה, המשטר הסמכותני דווקא נתפס כאידיאל אצל העמים האלה, הוא לאו דווקא שלב ביניים בדרך לדמוקרטיה. מה בכל זאת הבעיה עם הערכים האסייתיים, כמו למשל הציות וההיררכיה שאמרת לדעת פוקויאמה? הוא חושב שזה משהו שמדכא הבעה עצמית, עוד בעיה שלנשים קשה לצאת לעבוד מחוץ לבית כי זה פגיעה במסורת, והמדינות האלה גם מתקשות בקליטת מהגרים שנחוצים לביצוע עבודות בשכר נמוך. גם במערב אבל לא חסרות בעיות, אנחנו רואים למשל את ההתפרקות של הקהילתיות והמשפחה. מתחים בין גזעים בארצות הברית למשל. כן, וזה דברים שהאסייתים שמים לב אליהם, ובגלל זה הם יעדיפו את הערכים שלהם, ולא את הערכים המערביים. אבל למרות ההצלחה של הרבה ממדינות אסיה, עדיין אי אפשר לייצא את המודל הזה למדינות אחרות. נכון, באמת זו תרבות נורא נורא ייחודית. אפילו אם נחשוב על זה שנחנך תלמידים ישראלים להיות צייתנים כמו בסינגפור, זה לכולם ברור שזה... שזה לא יעבוד. הבעיה עם הדבר הזה זה שזה אין סיפוק של הטימוס temos בתרבות כזאת, כי אם מתייחסים לאנשים כמו לילדים קטנים כל החיים. בעצם כל העניין של הכבוד העצמי, של היכולת להחליט ולחיות את החיים שלך בעצמך, זה משהו שלא כל כך קיים. איך למרות כל המתחים התרבותיים האלה, פוקיאמה עדיין חושב שיש שלום עולמי? מכיוון שמקור הלגיטימציה היחיד, שנשאר הוא הדמוקרטיה, ואימפריאליזם זה כבר משהו שלא לגיטימי, אז בכל זאת יהיה שלום, ורוב התחרות בין מדינות היא תהיה תחרות כלכלית וספורטיבית, אבל לא בשדה הקרב. כן, זה גם לא משתלם לכבוש מדינות אחרות. נכון, זה... פעם חשבו שזה מאוד משתלם, ורצו לכבוש מדינות אחרות, לנצל את המשאבים שלהן. אז בעצם היום אפשר לראות שעדיף להתעשר ממסחר ופיתוח טכנולוגי כמו שסינגפור וטיוואן עשו, והן בהחלט מובילות במדדים הכלכליים. בעיה נוספת זה גם שהמלחמות נהיות יקרות יותר ויותר בגלל העלות של פיתוח טכנולוגיות צבאיות, מה שמוריד את הכדאיות של מלחמה. אז בעצם הלאומיות תידחק למרחב הפרטי. כן, הוא חושב שהלאומיות uh, תיחלש, כמו שהדת נחלשה במערב, פעם היו מלחמות בין קתולים לפרוטסטנטים, היה נורא חשוב uh, לדעת האם המדינה היא מוגדרת קתולית או פרוטסטנטית, והיום מצאו איזה דרך ש... שאנשים יחיו ביחד באותה מדינה, כל אחד יאמין באמונה שלו, ולא יהיו על זה מלחמות ואותו תהליך, הוא חושב שיקרה גם ללאומיות. אז הצרפתים ימשיכו לאהוב יין, הגרמנים ימשיכו לאהוב בירה. ובזה בעצם זה ייגמר. כן, וככה תהיה הכרה הדדית ושווה בין עמים, ולא יהיו מלחמות. אז איזה בעיות מהותיות נתמודד איתן אז? בעיה אחת שתהיה זה מאבק בין המדינות ההיסטוריות, כלומר אלו שעוד לא הגיעו לקץ ההיסטוריה, למדינות הפוסט-היסטוריות, וזה יהיה פוליטיקת כוח קלאסית עם מלחמות, כל הדברים שאנחנו מכירים מפעם, פה לא יהיה חדש. בעיה נוספת זה שהתלות בנפט, שכמובן יש להרבה הרבה מדינות היסטוריות, לעומת המדינות שצריכות את הנפט לשימושים שלהן, זה ייצור חיכוכים. מה עם הגירה? הגירה זאת עוד בעיה שהוא מציין, ומצד אחד קשה למדינות הפוסט-היסטוריות למנוע הגירה לשטח שלהן, כי זה נראה גזעני, בעצם איזו סיבה יש למנוע ממישהו... שבה מבחוץ אזרחות, אם אה, אין הבדל מהותי בינו לבין מישהו שהוא כבר אזרח, וגם שהמדינות הפוסט-היסטורית הן צריכות את העובדים האלה מבחוץ בשביל שיעבדו בשכר נמוך, אלא עבודות שהמקומיים לא מוכנים לעשות. -אפו קיים הוא גם מזכיר בעיות של סדר עולמי. -נכון, זה עוד סוג בעיה שתישאר, למשל דברים כמו הפצה של נשק גרעיני, וטילים בליסטיים, גם נשק כימי וביולוגי וטכנולוגיות מזהמות, זה עדיין נגרום להרבה חיכוכים. יש גם השלכות ממש מעשיות לתיאוריה שלו. למשל, אני יודעת שהוא דיבר על מדיניות החוץ הרצויה של ארה״ב. כן, הגישה שלו היא בעד הפצה של דמוקרטיה וזכויות אדם, לא להשלים עם מצב של מדינות ש... שמתנהגות בניגוד לזה. כמו הקריאה להפיל את חומת ברלין בתקופת המלחמה הקרה למשל. הוא חושב שזה נתן דלק רעיוני למתנגדי המשטר והתנגד נורא לגישה הריאליסטית במרכאות שאמרה תראו צריך להשלים עם הקומוניזם גם אם אנחנו לא אוהבים את זה זה כוח שקיים בעולם אז בואו נתפשר איתו הוא אומר לא להפך הערכים האלה של המערב הם ערכים אוניברסליים וצריך להפיץ אותם. הוא גם לא, לא אוהב את האו"ם הוא מעדיף את נאטו כן, הוא חושב שהעניין הזה של האו"ם, שבו מקבלים כל מדינה ריבונית ולא רק מדינות שהן דמוקרטיות, זה בעיה. כי מקור הלגיטימציה של כל המדינות הדמוקרטיות הוא זהה, זה ריבונות העם, ולכן יש ברית איתנה בין כל המדינות הדמוקרטיות. מבחינתו עדיף לחזק את ברית נאט"ו, כי זה הרבה יותר טוב לשלום העולמי מאשר משהו כמו האו"ם. חושב שכל הנושא של אי ימשיך להציק לשמאל, וזה כן יכול לאתגר אולי את הסדר הקיים. נכון, בעצם זאת בעיה שאין לה פתרון, מכיוון שיש התפלגות שונה של כישרון באוכלוסייה, ובמיוחד בכלכלת שוק זה גורם לפערי שכר, כי מישהו יכול להיות מתכנת, השני רק להיות נהג אוטובוס, וכמובן שהשכר שלהם אף פעם לא יהיה זהה. הבעיה, כמו שכבר אמרנו בפרק הקודם, שלא ניתן לבטל את uh, כלכלת השוק, ניסו את זה כבר הרבה פעמים, וזה לא הצליח. אז בעצם צריך רק לבחור את נקודת האיזון הנכונה בין חופש לשוויון. משהו בין uh, סקנדינביה לגישה של uh, מרגרט תאצ'ר. למרות שהיום השמאל יותר מדבר גם על גזענות, סקסיזם, הומופוביה, קצת יותר מאשר על מלחמת מעמדות. נכון, יש חוסר קבלה של אי שוויון מובנה בין אנשים ולא משנה מהסיבה שלו. פה בעצם פוקויאמה גם אומר שאת אי השוויון המובנה הזה ינסו לתקן בעזרת הנדסה גנטית. כי בעצם אין הצדקה לזה שבן אדם אחד נולד יותר מוכשר מהבן אדם השני ובגלל זה הוא ירוויח יותר, אם אנחנו שואפים לשוויון מוחלט. ולכן הוא חושב שהאיום העתידי על הליברליזם בא מאנשים שיקראו לעצמם ליברלים, אבל לא יהיו כאלה, והם גם ידגישו מאוד את הזהות הקבוצתית של אנשים על חשבון חופש הפרט. מה עם זכויות בעלי חיים? גם לזה יש היום מודעות מאוד גבוהה. גם לזה פוקויאמה די מתנגד, כי הוא אומר שאם אנחנו עקביים, אז בסופו של דבר גם אסור יהיה לרפא מחלות ולקחת אנטיביוטיקה למשל. כי זה פוגע בחיידקים, וזה עוד משהו שיכול להרוס את הליברליזם בטווח הארוך. יהיה קשה להתנגד למגמות האלו, כי האופנה היום היא להגיד שכל הערכים שווים זה לזה. שאין תרבות אחת שהיא עדיפה על אחרת, גם לא התרבות המערבית ליברלית. עדיין פוקויאנו חושב שהבעיה גדולה יותר בטווח הארוך תהיה מצד הימין, מצד ממשיכי דרכו של ניטשה. מה שנית שאמר בעצם זה שהבעיה בהכרה אוניברסלית זה שהיא חסרת ערך. אם נסתכל על הדוגמה של האיחוד בין מזרח למערב גרמניה, אז ברגע שקרה האיחוד נתנו אזרחות לכולם. לא משנה אם בן אדם היה סוכן של המשטרה החשאית, היה סתם פועל או שהיה פעיל למען הדמוקרטיה, לכולם נתנו אזרחות. זאת אומרת אין שום הבדל בהתנהגות שלך, ואם זה משהו שמגיע לכולם, אז מה זה שווה בכלל? אז ממה נובעת הערכה עצמית אמיתית? נובע מהצלחה בעשיית דברים קשים. מי שטיפס על האברסט למשל הוא זכאי להערכה יותר ממי שעומד בתור לסופר, אם ניקח דוגמה קיצונית. זה גם עניין אליטיסטי, תלוי מי מעריך אותך. כן, מתמטיקאי, עדיף הערכה ממתמטיקאים אחרים. ולא למשל שיכתבו עליו כתבה בעיתון, כי הם מבינים בתחום שלו והם יודעים כמה ההישג שלו הוא באמת אמיתי וקשה להגיע אליו. אם מעריכים את כולם, אז מה הטעם לנסות ולהצטיין? לדעתו זאת הבעיה בחינוך המודרני, שזה חינוך לבינוניות. כן, הוא חושב שבגלל שאין אף ערך נעלה, כולם שווים ואין דרך חיים עדיפה, אז גם אין טעם להיות מצטיין, כי כולנו טובים וכולנו מוצלחים. ואז מה שנשאר זה רק ליהנות מהחיים ולמנוע כאב, כי כולם שווים ביכולת לחוש כאב, כל בני האדם וכנראה גם החיות. הוא גם לא אוהב את הלקחים שמפיקים מההיסטוריה, באופן מפתיע. הוא חושב שאנשים הרבה פעמים מסתכלים על ההיסטוריה וחושבים שאבות אבותיהם מתו בשביל כל מיני שטויות, כמו איזו דת היא הדת הנכונה. האם גרמניה או צרפת צריכה לשלוט באירופה וזה נראה לנו היום מגוחך. האדם המודרני מעדיף לשבת בבית ולהרגיש שהוא לא קנאי כמו אבות אבותיו. זה גם יכול ליצור בעיה כשבאמת צריך להתגייס בשביל להגן על הרעיונות שאתה מאמין בהם, על המדינה שלך, על הדמוקרטיה. פוקויאמו גם מבכה את הפגיעה בחיי הקהילה. כן, זה עוד פן של זה, הוא חושב שלאנשים אכפת רק מעצמם. מה שגורם להתפוררות של מוסד המשפחה, כי אם אנשים מסתכלים על זה בצורה נורא אינדיבידואליסטית ורציונלית, אז התא המשפחתי הוא רק חוזה, זה כבר לא מחויבות לכל החיים כמו שהיה פעם, בגלל זה נורא נורא קל לפרק את החבילה ושיעורי הגירושין עולים. ולא רק שהמשפחה מתפוררת, אנשים גם מפסיקים ללדת, אנחנו רואים את זה היום באירופה, ביפן. כן, ובאמת, עוד פעם הוא אומר, אם מסתכלים על זה בצורה רציונלית, אז גידול ילדים זה מאמץ מאוד מאוד גדול, שמשתלם בעיקר לדורות הבאים ולא להורה. ובגלל זה זה משהו לא רציונלי, וזה מביא לירידה דרסטית בילודה באירופה, עד כדי כך שהאוכלוסייה כבר לא יכולה להחזיק את עצמה והיא קטנה. אז בעצם הכי חשוב לשמר אלמנטים לא רציונליים, כי רציונליות טהורה מביאה לקריסה. כן, הוא חושב שצריך עדיין דת ולאומיות כי זה טוב למען ההקרבה העצמית, זה מעודד אנשים להילחם בשביל המדינה שלהם כשצריך, כי ברגע שיש בעיות אז האדם הרציונלי או שיגר למדינה אחרת או שיתחמק מגיוס וככה אי אפשר להחזיק חברה לאורך זמן. אז התיאוריה של הובס, החברה כחוזה התקפה הדדי, לא מספיקה כדי לשמור על הקהילה. מה המסקנה הסופית שלו? הוא חושב שתמיד יהיו אנשים עם מגלוטימיה שירצו לצאת למלחמות. אף משטר לא יספק את כולם תמיד, אבל בגדול הדמוקרטיה היא הכי טובה בזה, כי היא מספקת את שלושת החלקים של הנפש, התימוס, התשוקה וההיגיון. אוקיי, okay, אז לקראת סיום, uh, אתה חושב שהתזה שלו מחזיקה אחרי יותר מ-25 שנה? אז לפי כל מיני דוחות שקראתי, באופן מפתיע דווקא כן, כמות הדמוקרטיות וכמות החופש. בעולם גדלה, אם כי בצורה יחסית מתונה, אבל בגדול בינתיים הוא צדק. אבל הוא קיים לעצמו כבר פחות נחרץ. כן, בראיונות איתו הוא אומר שהוא לא שיער כמה קשה לבנות מדינה יציבה עם שלטון חוק, ויש בעיה של מדינות שהן חלשות מדי. הוא גם לא חושב שמדינות יכולות לסגת אחורנית. בספר שלו הוא לא רואה מצב שתהיה חזרה לשלב התפתחות קודם. נכון, הוא דיבר שבדיוק הפוך, חברה שעברה שלב התפתחותי כלשהי כבר לא תחזור, למשל העבדות בארצות הברית לא תחזור, כי הם כבר הפסיקו עם זה, אבל היום הוא כן מודאג מהמצב במערב ומעלייה של כוחות פופוליסטיים, הוא אומר שבספר שלו יש רק דטרמיניזם חלש ויש הרבה מקום לפעולות של עמים ומנהיגים. אוקיי, תודה, הגענו לסוף פרק, תודה לך דניאל. תודה לך מריה.